Разказва се за един пастор, който бил назначен от конференцията си в нова църква. Тази нова църква, за него нова, в миналото била доста голяма. Наброявала 100 човек. Но когато той отишъл, и поступил на работа, в църквата приброил едва 13 човек. Не стига това, ами всяка събота на богослужение се явявали от тези 13 човека само 9. Това била новата църква на пастора. Така или иначе той е решил да работи с ентузиазъм и започнал своята работа в тази 9 член на църква. Но само след няколко месеца започнал да усеща, да схваща, да вижда, че от неговия труд няма абсолютно никакъв резултат. Няма никаква полза. Няма никакъв промяна в църквата. Даже забелязал, че в църквата няма никакъв живот. Не можел да повярва на това, но фактите кръсноречиво говорили. Последният кръстен човек в тази църква се бил кръстил преди 20 години. Последната евангелизационна кампания или евангелизационен семинар, който бил направен в тази църква, който бил проведен в тази църква, бил преди 26 години. Разбира се, пасторът все още се държал <coughs> и се опитвал да дава нови предложения за работа на тази малка девет член църква. Но всяко едно предложение, което давал, било отхвърлено. И той настоявал, но членовете отквърляли неговите предложения. Имал един решителен отказ от страна на членовете на въпросната църква. Така, например, когато един ден пасторът предложил църката да направи един бюлетин, те отказали, защото му казали, «Слушай, ние сме само 9 човека, какъв бюлетин за благослужение?» Тогава той предложил да направят в една определена събота общ обяд. Те отново отказали. И му казали, слушай, никой от нас не иска да обядва заедно с другия. След време той ги насърчил да се включат в някаква социална дейност за тяхното общество, за обществото в града, където живеели. Те му казали, пак отказали, разбира се. И аргументите им били: Твърде сме уморени, пасторе, какви социални дейности искаш да правим? Пасторът обаче бил напорист и направил още едно предложение. И то било: Добре, дайте да помислим, брати и сестри. Нека да помислим. Как бихме могли да възобновим детското събъдно училище? Пасторе, пристани с твоите предложения. Не виждаш ли, че ние имаме твърде малко деца? Какво детско съботно училище искаш да правиш тук? Всъщност всичко, което пасторът се опитвал да направи, непрекъснато пропадало. Непрекъснато пропадало. И ако сте на неговото място, и аз, ако съм на неговото място, в един момент ще започна да мислите по друг начин и вие ще започнете да мислите по друг начин и пасторът в един момент решил да се откаже. И точно тогава, точно тогава го срещнал негов приятел. И му казал, след като разбрал какво е положението, виж какво, започни да се молиш с молитвата на Джон Нокс, този човек в миналото бил силно посветен на Бога, християнин. И той се молил за своята страна със следната молитва. Господи, дай ми Шотландия, иначе умирам! А пасторът казал на приятеля си, ама аз не искам да умирам. И приятелят му казал, аз също не искам да умираш. Но виждаш ли, просто започни да се молиш. Добре, казал себе си пасторът. И след известно време, той наистина започнал да се моли. Не било много лесно да го прави, все пак в църквата. Той имал само 9 човека, които били против всякакви негови инициативи, които при това били основно бедни, без енергия, и без всякакъв духовен план. Сред тях обаче си намирала една възрастна 80 годишна жена. Сред тази група от 9 човека. Които били редомни иначе на богослужението. И тази жена в един момент, 80 годишна възрастна жена решила, да се моли за своята съседка едно 25-годишно морално разпуснато момиче, което всеки ден взимало наркотици и пиело алкохол, а всяка вечер приспивало с различни партньори. На практика тя била сякаш най неподходящото лице за обръщане в целия град. Един ден след около година време пасторът сред поредните си усилия към църквата най-накрая успял да убеди тези девет човека, църковни членове да направят една местна евангелизация, но при едно условие. Той им казал, добре, разбирам ви, нека да направим наистина тази местна евангелизация. Ако тя не успее... Обещавам ви, че никога повече няма да правя нещо друго. Те му казали, трябва да се разпишеш някъде, да се подпишеш, за да знаем, че това ще бъде така. Първата вечер на евангелизацията дошли всичките 9 редовни членове. Плюс един външен 25 годишното Морално разпуснато момиче, за което се е 80-годишната възрастна жена. Втората вечер, дошли отново всичките тези девет редонни членове на църквата, плюс 50 нови, 50 нови, откъде се взели, може би ще попитате вие. Това били познати, роднини, близки, приятели на това момиче. 25-годишното, разпуснато момиче, морално пропаднало момиче, което взимало всеки ден наркотици, пиело алкохол, а вечер приспивало с различни партньори. След края на евангелизацията се кръстили 10 човека. Времето напредвало и след един определен период от време, в тази църква се наброявали вече 137 човек. Въпросът е според вас, коя била главната причина за този растеж? Молитвата на възрастната 80-годишна жена. Нейната молитва предизвикала радикална промяна в онова 25-годишно момиче. Морално разпуснатото. Нейната молитва предизвикала промяна и в онази деветчленна група или църква и променила цялостният и живот. Бог работил мощно в отговор на тази молитва. Бихте ли ми казали? Как според вас се съживява една църква? Чрез пожелание... Много желаем, много, много искаме това, много го искаме, да съживи църквата. Чрез надяване, надявам се. Надяваме се. От кога се надяваме? Откакто сме в тази църква. Според вас как, на практика, се съживява една църква? Пожелание надяване, или може би чрез оплакване. Църковнища понякога идват при мен и при други мои колеги. Казват, пасторе, до кога така? Ма ние не растем. При нас няма растеж. Даже ние намаляваме. Пасторе, какво става? Кажете ми, как според вас се съживява една църква? чрез усилия работа? Мой брат и сестри, истинското съживление идва винаги, повтарям, винаги в отговор на молитва. Кажете ми, научили ли сме този урок? Да, ние със сигурност знаем, че молитвата е важна. Но ми се струва, че все още не разбираме колко решаваща е молитвата. Тя е важна, но молитвата е решаваща. И пак казвам на мен, лично ми се струва, че не осъзнаваме колко решаваща е една молитва. Макар да говорим много за нуждата си от молитва, печално е, че въпреки всичко ние я игнорираме от личния си живот и от църковният си живот. Няма някой би се осмелил да ми опонира за това? Исус Христос казва в Лука, 22 глава, 46 стих на онежни негови ученици, които в Гецимания вместо да бдят и да се молят, заспаха, докато Той се бореше в своята агония за спасението на човечеството. Исус отиде при тях и им каза, защо спите? Четете Лука 22 глава 46 стих. Станете и се молете, за да не паднете в изкушение. Сигурен съм, че ако Христос беше тази вечер сред нас и говореше за бдението и молитвата, щеше да ни зададе същият въпрос. Защо спите? Станете и се молете. Брат и сестри, днес право можем да говорим за три общо модела църкви, които функционират според един от трите начина за молитва и духовност. Първият модел църква е църквата без молитва. Всъщност, молитвата се случва в тази църква, но акцентът обикновенно не пада върху нея. Една такава църква от категорията църква без молитва използва молитвата наистина, но по-скоро като шаблон и формално. Шаблон и формално. Църквата без молитва си има своето редонно седмишно богослужение и има, разбира се, своята молитва в началото на богослужението и в края на богослужението. В началото на съботното училище и в края на съботното училище. В началото на дадена програма и в края на дадена програма. Но тази молитва на практика е само част от реда на богослужението в дадената църква и нищо повече. Вторият модел църква е църквата с молитва. Първият модел е църквата без молитва. Не, че е без молитва, но говорим за началото и края на отделните части на богослужението, семинари, форуми, програми, събутното училище. Вторият модел казваме, че църквата с молитва. В този модел. Църква, молитвата се счита наистина за много важна. Поради което се възлага на определени лица. Обикновено това е малка молитвена група или домашна група, тук или там. За да се молят, тъй като църквата като цяло е сигурна, че малките групи се молят по-усърно, по-задълбочено, Молят се по-постоянно, молят се по-дразновено, но като цяло тази църква не вижда спешен смисъл в молитвата. Всъщност повечето от членовете на една такава църква не се молят, тъй като смятат, че някой друг някъде се моли вместо тях. И третият Модел църква е църквата на молитвата. Кой беше първият модел? Църква без молитва. Вторият църква с молитва. И третият църква на молитвата. Тази църква приема святият дух и молитвата много сериозно и ги поставя в центъра на всяка своя дейност. Всяка. На такава църква не и омръзва да се моли. Тя не само се моли в началото и в края на богослужението, не само се моли в началото и в края на дадена програма, не само се моли в началото и в края на даден семинар и в началото и в края на съботното училище, например. Но тя се моли възможно за всяка нейна дейност да бъде обляна, да бъде обляна в аромата на молитвата и обдарена със силата на духа. Църковният съвет, например, на една такава църква, който може да се събира периодично, редовно, но на периоди разбира се, не се занимава толкова с спорове, с обсъждания, с дискутиране на отделни въпроси, отделни проблеми, които неминуемо се появяват на всяко едно от заседанията му. Църковният съвет на една такава църква е взел решение повече да се моли. И проблемите се разрешават не толкова чрез дискутиране, не толкова чрез спорове, не толкова чрез даване на различни предложения, а чрез молитва и слушане, убежденията на Святия Дух. Богослужените пък много често се превръщат в такава църква във време на посвещение и празнуване, а не само на време за проповядване от Анвона. Членумете на този модел църква осъзнават нуждата да си от присъствието на духа и за това редонно викат към Бога Господи, без Теб ние сме безпомощни. Сега въпросът е, идвам при нас тук и питам, ние от кой модел църква сме? Или към кой вид църква принадлежим? Вижте, большинството от църквите ни по целият свят, большинството в процентно отношение са някъде около 80%. Някъде около 80% от адвентните църкви по целият свят принадлежат към категорията църква с молитва. 15% от адвентните църкви по света принадлежат към категорията църква без молитва. И само 5% от нашите брати и сестри по света или църквите, които са подобни на нашата по света, адвентни църкви, само 5% могат да се причислят към категорията църкви на молитвата или църква на молитвата. С други думи казано, 95%, мои брати и сестри, от нашите църкви свързват молитвата с някаква инцидент на нужда. Когато има нужда, дайте да се молим! Когато няма нужда, за кого да се молим? 95% от нашите църкви свързват молитвата с някаква инцидентна нужда или като служене на една малка група от хора, това са да кажем някъде малки групи. 95% от адвентните църкви по света имат нужда да променят възгледа си. Че молитвата не е нещо формално или едно от многото неща, които касаят цялостното богослужение, че молитвата по-скоро трябва да стане ежедневи, а църквата, която се моли по този начин, да стане място, което се фокусира върху Бога на отговорените молитви. Как на практика църквата ни може да се превърне в такава църква? В смисъл, в църква на молитвата. Нека преди всичко да помислим за ключовите водачи в църквата. Кои са ключовите водачи в църквата? Неясно ну, е. Пастора, старейшините, мисионските ръководители, младежките ръководители. Нали? Това са ключовите водачи в църквата. Всички останали, които са ръководители на някакви отдели или звена, също се включват в категорията ключови водачи в църквата. Добре, защо сега тези ключови водачи? Питам на глас. Кое пречи на тези ключови водачи сега да приемат молитвата като една важна опция в своя християнски живот? И да я упражняват както индивидуално, така и като лидерски екип, какво пречи? Някакви различия в характерите, някакви различни гледни точки. Имаме една цел, искаме да евангелизираме този свят, искаме да се съживим, искаме да израстваме в единство. Кое ни пречи? Не трябва ли животът на тези водачи да отразява пълната им зависимост от Бога? Не са ли молещите се лидери тези, които съграждат, увличайки след себе си, съграждат една молеща се църква? Ще ви проща нещо. Книгата Йойл, втората глава. 15, 17 стих, после ще се върна на 13. Затръбете в Сион, осветете пост, свиките тържествено събрание, съберете народа, осветете събранието, свиките старейшините, нека плачат свещениците, служителите Господни, между предверието на храма и олтара. И нека кажат, пощади, Господи, народа си, и не предавай наследството си на позор, за да ги владеят народите. Защо да кажат между племената, къде е техният Бог? Стих 13. И разкъсите сърцето си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашият Бог, защото е милостив и щедър. Дълго търпелив и много милостив и се разкаива за злото. Разбира се. Разбира се. За едно такова духовно усилие от страна на духовните водачи, от страна на ключовите водачи в църквата, нали, говорим за ключовите водачи, се изисква една творческа нагласа. Творческа нагласа, която да поддържа свежестта на вестта и да бъде актуална по всяко време пред всички хора. Вие разбирате, че това не е толкова лесно, не? Биха ли, могли, биха ли могли сега, например, пасторите и старейшините, да наблягат върху важността на молитата пред тези, на които служат в изучаване на Библията, на тези, които служат при посещенията си в домовете им, на тези, които служат, когато ги канят на гости в техните домове и проявяват гостоприемството си. Биха ли могли, например, пасторите и старейшините да наблягат върху важността, върху важността пред тези, на които служат и в администрирането, дори и там. Биха ли могли дяконите и дяконесите да правят същото в своята сфера на дейност? Биха ли могли учителите в съботното училище да ангажират групите си, да се молят по-често, а не само да си чешат езиците и да прихвърлят различни идеи странни понякога до такава степен, че се чудиш откъде са дошли? Биха ли могли и учителите да направят това в техните малки групи? А какво да кажем за всички останали, които имат някаква позиция по отношение на водителството и по отношение на служенето? Нима, кажете ми, всички те не могат да бъдат източник на вдъхновение, нема не могат да мотивират хората във връзката им с Бога да се молят и да се молят и да искат и да изискват, Неговите благословения, Неговото ръководство, Неговата закрила, Неговото спасение. Ако трябва честно да си признаем обаче, днес повечето от нашите молитви са свързани с един дълъг списък от желания. Най-често егоистични желания. Господи, молим си ние. Благослови ме. Моляте. Господи, моля те да благословиш моите близки. Благослови чиновете на моето семейство. Благослови ми да бъда здрав. Благослови ми да имам работа. Господи, дай ми това. Господи, дай ми онова. Господи, искам едно, а сега друго. Какво обаче молитвата? Хайде да си припомним, Хайде да разсъждаваме на глас. Не е ли молитвата едно преклонение пред величието на небесата? Не е ли молитвата една прослава на Този, в Който е преди всичко, във всичко и над всичко? Не е ли молитвата едно наслаждение а в присъствието на Бога? Това ли е молитвата? Или молитвата е, Господи, дай ми това, дай ми това. Благослови ме тук, благослови ме там. Не трябва ли да молим Бога не толкова за материалното си и лично благополучие, а по-скоро за прошка, за победа над греха, за духовен растеж, за евангелизирането на този свят, за изливането на късния дъжд. За даването на дарби, с които да служим на Бога, за една повишена духовност, за едно реформиране на нашия характер, за мощното завладяване с истините на Евангелието на този свят. Апостол Петър казва в първото си послание, четвърта глава, и там седмият стих. А краят на всичко е наближил. И така живейте разумно и трезвено, за да се предавате на какво? На молитва! За да се предавате на молитва. И Павел, в съзвучие с апостол Петър, казва Ефесяни 6 глава, 18 стих. Като се молите в духа на всяко време, с всякаква молитва и прошение, Бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всичките светии. Неуморно, постоянно моление. Колосяни, Четвъртата глава, стих 2. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Ето ви само няколко от насоките, които това свещено Слово ни дава. А ние имаме претенциите, че сме народ на това Слово. Че сме народ на Библията. Разбира се, тук трябва да кажем, че след време, дори да сме заразени с един такъв молитвен ентусязъм, този ентусязъм постепенно започва да се загубва. И тогава схващаме, разбираме, осъзнаваме това. Ще молитвите ни все... Повече и повече губят силата си, намаляват. Не се молим с тази искрено, с която сме се молили преди това. И ние можем да се запитаме, защо е така? Защо е така? Защо в определен момент губим ревността си за молитва? Защо чувството за свръхестественост и спешност в определен момент ни напуска, няма го... Защо обикновенно заместваме молитвата, искрената, сериозната, ако сме започнали с такъв молитвен ентузиазъм, с шаблонност и формализъм? На тези въпроси не е толкова лесно да се даде отговор. Аз лично го съзнавам. Но вижте, явно всичко се свежда до състоянието на сърцето ни. Явно всичко се свежда до изменчивото ни греховно естество. Явно всичко се свежда и до искреността в посвещението ни на Бога и на Неговата кауза. Въпреки всичко, ние сме призовани, ние сме поканени да дързаем в това отношение, да не се отказваме толкова лесно, да бъдем по-напористи, да бъдем по-организирани, да бъдем по-волеви. Самият Христос апелира към това. Той казва в Матей 7 глава и там 7-8 стих. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки който иска получава. Който търси намира и на тогова който хлопа ще се отвори. В Марк 11 глава и там 24 стих. Отново ни говори Нашия Спасител и казва Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Искайте и вярвайте, след което резултатът е сбъдно се. Искайте и вярвайте. В книгата да си пътят към Христа, религиозната вестителка, писателка Елон Уайт казва Представите пред Бога своите нужди, своите радости, своите скърби, своите грижи и своите страхове. Няма да го претоварите. Вашето бреме няма да го затрудни или измори. Кажете му всичко, което ви смущава. За Бога нищо не е толкова голямо, че да не може да го понесе, защото Той носи световете. Той управлява всичко във вселената. Нищо, което по какъвто и да било начин засяга нашият мир, не е толкова незначително за Него, че да не го забележи. Никоя част от живота ни не е толкова тъмна, че да не може да я прочете. Няма ситуация, колкото и объркана и трудна да е, която Той да не може да разреши. Представете пред Бога своите нужди. По какъв начин, брати и сестри? Аз го наричам чрез превъзмогващата молитва. Разбирате ли какво е превъзмогващата молитва? Няма победа над греха и злото без превъзмогваща молитва. Няма духовен растеж без превъзмогваща молитва. Няма освещение и обновление без превъзмогващата молитва Безнадежно е да се опитваме да живеем християнския си живот без превъзмогващата молитва или без сила отгоре. Превъзмогването е молитва в която Бог благоволи. Превъзмогването в молитва е Божията воля за нас, за всички нас. Превъзмогването в молитва означава да бъдем успешни пред лицето на трудностите, независимо какви са те, да се владеем напълно, да побеждаваме, да триумфираме. Това е превъзмогването в молитва. Превъзмогващата молитва е молитвата която настоява за правото, въпреки всички трудности и препятствия. Превъзмогващата молитва е молитвата, която отблъсква всички противникови сили, организирани от дявола и успешно придвижва молителят напред по пътя към вечността. Превъзмогващата молитва е молитвата, която не само поема инициативата, но продължава Продължава да бъде дразновенна за Бога, докато в края не спечели победата. Виждали ли сте как марширува една армия? Да, армията марширува с краката си, нали? Особено по тези паради, сега имаше такива да скоро. Около 9 май, вие видяхте, може би, по телевизията, руските войски изтегнати, как маршируват. Една армия марширува с краката си. Така е. Подобно на една армия и църквата, мои брати и сестри, е поканена или призована да марширува, но не с краката си, а на коленете си. Разберем ли значението на този израз? На коленете си! В тези последни дни от земната история Бог ни предизвиква да оценим силата на молитвата, силата на превъзмогващата молитва. Защото Яков ни казва, че голяма сила има в усърната молитва на праведния. В тези последни дни от земната история Бог ни поканва да го опознаваме все повече и повече, защото Осия казва не, да, нека следваме да го познаваме този Бог. Нека продължаваме да го познаваме, защото Той със сигурност ще се появи. Той ще дойде както зората, както утрената зора и ще ни облее с силата си, с величието си, както дъжда, както пролетният дъжд, който пои земята. Това наистина... Ще изисква усилия от наша страна. Това наистина ще изиска да преосмислим, да преподредим приоритетите в живота си. Но искам да ви уверя, мои брати и сестри, да, искам да ви уверя, че никое усилие няма да бъде възнаградено по-богато от работата, която всеки един от нас ще извършва от тук на сетне на колене. И ако това е така, тогава? Тогава? Тогава, нека вървим напред в молитва. Амин.